«Ось воно!» – подумав Олин. «Те, про що казала царівна О. Ліс проти мене. Більше того, цей лютий вихват людини – ознака того, що нападатимуть ще. Але ж не увесь ліс проти мене. Їжак, бо попередив мене своїми колючками, ще й бурчав, що я дурень. У чомусь я такий дурень? Не так себе поводжу». Бреду навмання у невідоме, можливо, іду на свою загибель. А якщо я не можу загинути, то ті, що все знають, передувають мене на щось маловартісне у нашому світі. І вже ніколи не спізнати мені відтоді ні втіх, ні пристрастей, якими живуть демони у людській подобі, як от перелесник чи царівна. Чи жив дотепер я? Гарчання у кущах ураз збудило йому нерви і насторожило. Хто ти? спитав Валин. Величезний вовк вийшов повагом із закущів, і, ставши проти Волина, поволі почав підійматися на задні лапи, водночас, набуваючи людської подоби. Він сам зростом. На дві голови вищий, за волина, і у його вовчій морді проступили людські риси. Вернись, вернись, сюди тобі більше немає дороги. Вернись, ти проклятий лісовим людом. Ти зрадив, спізнавши людського життя, і тобі сюди вже немає дороги. Я не зрадив. Вигукнув Олин. «Я ваш! Ви ж знаєте, що я не можу бути людиною, не можу! Чого ж ви від мене хочете? Це тимчасове, це перейде! Неправда, ти отруєний! З тебе світиться людське почуття, і воно викликає у лісу зненависть до тебе. Я зараз розірву тебе на колоча, якщо ти не вернешся. А якщо вернусь? підеш. У своє озеро надовго, поки не оголосять ті, що все знають тебе вільним. Тоді вернеться усе, як було. Але ти не можеш вернутися, я бачу по тобі, не бажаєш. Отож, зникнеш взагалі. Волин зібрав рештки своїх сил і піднісся вгору, якраз тоді, коли вовкулака стрибнув на нього. Але дерева не рятували волина, вони були байдужі зараз, просто дерева, просто чужі дерева, і він чіплявся за гілля, де міг чіпитися. А вони не допомагали йому, однак і не били. І це вже було чимало. Він завис на високій гілці дерева, а вовкулака реготав внизу. Звідси не долетиш Нікуди пересидиш до ранку. А тоді тобі лиш у озро, бо і так, і так у наступному кроці у будь-який інший бік тебе чекає ніщо небуття. Гага-га, який же ти дурень. Вранці овкулака зникне, бо їхня пора лише ніч. Але якщо минеться ніч, то наступна вже буде. Не такою, а він не дістане, квітки папороті, і справді, усе загине. І Валин згадав єдиного свого вірного друга і подумав якщо ще хтось може і хоче йому допомогти, то, мабуть, таки це перелесник. І він подумки гукнув його, закликав негайно прилинути, де б він не був миттю зараз негайно. І за хвилину зашелестів гарячий вітер. Дивний поночі, але враз підплишало довкола повітря. І ось він сидів уже поруч із Волином на іншій гілці дерева і питав: "Що далі, Волине? Я мушу пройти", сказав Один. "Лишилось небагато. Інші не будуть проти, я чую. Допоможи з цим". Тільки спробуй, заскриготів зубами внизу вовколака. Ти пройди світе. Не твоє це діло. У тебе свій чин, не втручайся, і тобі буде лихо. Перелесник а лише глянув на Волина сумно, втомлено і довго. А потім злетів вниз і махнув плащем, з якого рвонулась вогненна стіна. «Геть — Геть! — крикнув він вовкулаці. — Геть, собако! Геть і негайно! Щезне з дороги, псе! Ти і ті, хто спробують, бо запалю зараз ліс, усіх запалю! І Він кинув вогниний язик на вовкулаку, і запахло смаленою шерстю на повітрі. І той завищав і завив обпечений, а ще замить, ще з глибини лісу а дерева схвально зашуміли, геть його, і зашепотіли. «Заспокойся, перелеснику, ми не заважатимемо Волинові, нехай іде, тільки ж вогонь не годиться для лісу». «Я знаю», – сказав перелесник, – «але не займайте Волина, нехай іде». Змахнув плащем і враз звився у гору, не попрощавшись із Волином.